Лежав Олег Ситник. Заклацав затвор фотоапарата, оперативник сфотографував тіло і пропустив вперед Чушкова, а хаблак почав оглядати замок, з якого стирчав ключ. Побачивши ледь помітні подряпини біля замкового отвору, акуратно витягнув ключ, підкликав дробаху. «Бачте, – вказав, – Мабуть, його раніше відімкнули відмичкою, може просто цвяхом. Замок нікудишній, два рази колопнути і все. «Угу», – ствердив Дробаха і підкликав оперативника. «Зніміть замок і на експертизу». Чушко нарешті закінчив попередній огляд тіла. «Про вам черепа», – повідомив. «Дуже сильний удар, певно, чимось металевим». Смерть стала десь годин 10-12 тому. Після розтину, доповім докладніше. Приїхала швидка допомога. Тіло ситника повезли в морг. Дробаха з хаблаком почали оглядати комору. Тут вирягався різний садовий інвентар. Лопати й граблі, сапка, дві старі бочки, порожні пляшки, моток дроту. Ліворуч от дверей вільне місце. Праворуч – стіл на трьох ніжках. Капітан уважно оглянув його і дійшов висновку, що стіл не чіпали. Весь він був укритий товстим шаром пилу, і злочинець, якщо б хоч торкнувся поверхні, обов'язково залишив би слід. Дробаха став ліворуч від дверей, узяв якусь палицю. І «Він заховався тут», – сказав. Ситник зайшов до комори, Підвів палицю. Сильний удар по голові, врахуйте, ситник високий, мусив пригнутися, коли заходив. Він просто підставив голову. І злочинець скористався з нього. Логічно, погодився Хаблак. Спільник ситника дізнався, що ми запідозрили хлопця. Боявся, що той викаже його, і вирішив прибрати. «І кінці воду!» – зауважив похмуро Драбаха. Хаблак не дуже вічливо від сторони слідчого і почав оглядати стіну, на якій висіли пилка і лійка для поливання. В стіні стирчали ще кілька цвяхів. Вони десь зацікавили капітана. «Ще знайшли?» – запитав Драбаха. Хаблак акуратно зняв стіляху, Цвяха ниточку підніс до світла роздивився уважно. Потім узяв в оперативника ліфтар, присвітив і обдивився один з цвяхів у лупу. Кров, мовив упевнено. Цей тип розмахнувшись, зачепився за цвях і подряпився. До того ж розірвав сорочку оранжевого кольору. Нитка? Занетерпелився дробаха. «І ви вважаєте?» Хаблак, не відповідаючи, взяв зі столу, де лежали різні інструменти, кліщі і витягнув цвях. Загорнув папірець, передав оперативникові. Лише після цього вийшов до саду і показав Дробасі ниточку на аркуші білого паперу. Слідчий схвильовано проте окуляри надів їх і почав уважно розглядати нитку. «Оранжева!» Мовив так, наче зробив велике відкриття. «Оранжева! Бавовняна нитка!» Хаблак повернувся до комори, став біля дверей, взяв у дробахи палицю. Розмахнувся сильно, удав, щоб є, і ледь не зачепився за одвірок. Дробаха засміявся, умиротворено. «Точно!» – констатував. Він мусив зачепитися за цвях. І все ж наслідив, падлюка, і ми вже маємо нитку. Маємо, погодився Хаблаку, в прямому і переносному смислі. Повернувся старшина з собакою. Як і гадав Хаблак, бездовів тільки до причалу, але погодився, наче спіймав злочинця. Гордовито махав хвостом і зазирав старшині у вічі, чекав похвали. Зрештою він виконав свій обов'язок, а те, що люди вигадали річковий трамвай, його вже не обходило. Дробаха з хаблаком розташувалися за літнім столом під яблуною. Почали розпитувати сусідку та ще одного садівника, котрий мешкав навпроти. Його запросили як понятого. Виявилось, сусідка приїхала до саду вчора ввечері, вирішила ночувати тут. Бо наступного дня мала відгул і хотіла попорпатись на городі з самісінького ранку.